Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ двадцять п'ятий. Краплі крові стікали з хутра вовка дощем. Далекий вуличний ліхтар підсвічував гравій у алеї. А вовча морда, трохи коротша і ширша, ніж показують у фільмах, скелилась на мене, показуючи ікла. Очі у монстра були блакитні і блищали якимсь божевіллям. У мене був час розглядувати усі ці деталі, тому що для моєї ідеї очі не потрібні були. Долонями я вхопився за хутро звіра, коли той намагався вскрити мою горлянку, а потім знайшов те, що хотів. Гострі металеві краї пряжки ременя, яку я стиснув з усієї сили, а потім смикнув руку в бік. І раптом переді мною з'явився Роджер Гарріс, судмедексперт місцевого офісу ФБР хлопець з рудим волоссям і великими вухами. Він на секунду присів, ошлешено кліпаючи очима, з кров'ю на роті та губах. — Гексенвульф, сучий! — гаркнув я і вдарив коліном по його паху. Гаріс ахнув і впав з мене, намагаючись дотягтись до куртки, але я не дав йому можливості дістати пістолет. Просто схопив за великі вуха і почав бити ФБРівця головою об граві. Хлопець намагався боротись, але я заскочив його зненацька, тож у ФБРівця нічого не виходило. Після півдюжини ударів він припинив спротив. Я трохи смикнув хлопця за вуха, а потім перевів погляд на теру і вовків. Вони зібрались навколо, як зграя акул біля пораненого дельфіна. Було видно жаху крові в оголених іклах, в диких очах і в руках тери, які тримали свинцеву трубу. Я відчув раптовий приплив розчарування. Все місто майже захопили кровожерливі тварини, і в моїй команді таких не потрібно. Відійдіть. Сказав я. «Він наш!» Відповіла Терра спокійним голосом. Він завдав болю членам з граї. «Тоді чому б вам їм не допомогти, замість того, щоб витрачати час на цього хлопця?» «Його кров наша!» Вовки підтвердили цю заяву хором сердитих гарчань. «Він зараз не може вам нашкодити!» І його вбивство не допоможе вашим друзям, а от втрачений час може їх вбити. «Ти не розумієш, чарівник!» — гаркнула Тера, і вовки хором вторили їй, показуючи білі ікла. «Такий наш шлях!» — я встав повільно, на повний зріст. «А мені здається, що вам не треба сердити мене ще більше!» Я стиск щелепу, яка одразу ж заболіла, і зустрівся очима стерою. Вбивств вистачить. Вбити його зараз, і ви нічим не будете відрізнятися від нього. Невірно. Я буду живою, а він мертвим. Для цього потрібно буде обійти мене. Тож, можливо, живою ти і не будеш. Ми дивились один на одного і на якусь мить напруга стала майже видимою. Я бачив невпевненість на її обличчі. Міс Вест не знала, що у мене закінчився бензин. Вона бачила багато вражаючих речей, які я робив за помахом чарівної палички. Вона кліпнула і відвела погляд. «Гараст, чарівник». «У нас немає часу, щоб витрачати його на бійку один з одним. Наближається решта його зграї, і у нас є поранені». Я кивнув і подивився на зграю вовків навколо. «Хтось хоче спробувати?» Звірі відступили від мене і не зустрілись зі мною поглядом. «Гаразд!» Я нахилився і забрав пістолет та пояс з вовчої шкури. «У вас є транспорт?» «Так», — сказала Тера. «Джорджі!» Довгоногий, блідокоричновий вовк здригнувся і почав кодити по колу. За мить пронісся ще під сили. Вовчицю пересмикнуло, а потім вона струсила хутро, яке одразу ж зникло і відкрило худорляву, темно біляву дівчину, яку я бачив в універмезі кілька днів тому. Джорджія піднялась на ноги і сказала, «Фургон припаркований трохи далі по вулиці. Нам потрібно буде їх перенести. Згодна, додала Тера, «потрібно більше людських рук». Двоє вовків почали ритуал перетворення, а потім переді мною стала пара голих юнаків. Один з них невисокий, кремезний, той, який сперечався з Джорджією, Біллі. А іншого я не знав. Я стояв і пильнував у провулку. Атера з юнаками зробила з Гаррісової куртки підстилку для одного з вовків, а другого просто підхопила і понесла. Хоч той, мабуть, важив фунтів сто п'ятдесят. Поранені звірі жалібно скавчали. Атера з двома юнаками кинули похмурі погляди на Гарріса поки йшли алеєю до вулиці. Я залишився з ним на одинці, і перше, що зробив, ляснув по обличчю. Хлопець кліпнув і спробував встати. Я ж притулив ствол пістолета в його горло і сказав спокійно. Сиди. Агент завмер, дивлячись на мене широко розплющеними очима. Я зараз тобі поставлю кілька запитань. «Відповіді я вже знаю. Але ти просто поговориш зі мною. Тихо й чесно. Або я тебе зараз пристрелю». Зрозумів? Рот Гарріса кілька разів сіпнувся, перш ніж той заговорив. «І якщо ти вб'єш мене, Дентон не зупиниться, поки не побачить твій труп». «То і що? Дентон взагалі хоче моєї смерті». Я можу вбити тебе зараз, і це не вплине ніяк на те, що Дентон збирається зі мною зробити. Роджер облизав губи і закотив очі, не рухаючи головою. Він ніби сподівався на порятунок. — Звідки ти знав? Про пояс! — бачив у Дентона. І також побачив, що перед тим, як змінитись, потрібно за чимось потягнутися до курток. І мені здається, що тоді агентка Бен простягнула руку до пояса, щоб перетворитись і відірвати голову Мерфі. Але вона вирішила все ж цього не робити, тому і дістала пістолет. Вірно? Голова Гарріса легко кивнула. Ви, Гексенвульфи, ви уклали угоду з кимось, щоб отримати таку владу. Тобто пояси. З ким було укладено договір? «Не знаю», – сказав Гарріс, і його очі розширились. «Господи, справді не знаю! Це все Дентон!» Я примружився і взвів курок. «Будь ласка!» – заверещав він, затамувавши подих. «Я не знаю! Клянусь Богом! Це все Дентон! Він просто підійшов до нас і запитав, чи не хочемо ми його підтримати!» Чи хочемо ми вбити деяких покидьків, які постійно втікають від закону? Звичайно ж, ми погодились. Господи, я не знав, що все так закінчиться. Як закінчиться, Роджере? Спитав я холодним тоном. Починай розповідати з самого початку. І швидко. Марконе, сказав він, не зводячи очей з пістолета. «Вся справа в ньому. Його хоче знищити Дентон». «Тобто ви всі збираєтесь його вбити?» Дентон сказав, що до нього просто так не дістатись, що він отруює це місце більше, ніж будь-хто з живих. І він має рацію. Марконе купив собі достатньо впливу в цьому місті. Поліція не може його схопити, а ще він має вагу і на національному рівні». ФБР не один раз закривали справи проти нього. Цей тип недоторканий. Отже, ви планували використати пояси, щоб вбити його. Рудий кивнув. Так, але потрібен був час, тому що ніхто не повірить, що його просто вбили дикі собаки. Було б повне свідство, криміналістика, ціла справа. Я це все розумів і кивнув. Отже, ви шукали цапа від Бувайла. І дозволь вгадати, це вуличні вовки. Гарріс посміхнувся. Так, банда злочинців і порушників спокою. З приколом про вовків. Банда вбиває мафіозі. І таким чином ніхто нікому не морочить голову. І як додатковий плюс, ще одна банда припинить вбивати і грабувати. Так, Роджера, розумію. От тільки вони були б невинні в цьому конкретному злочині. Ви про це подумали? Невинні, як і інші люди, які померли до повного місяця. Це ви їх вбили. Ти і команда Дентона. Агент заплющив очі і зблід. Потім здригнувся. «Перетворення! Коли ти перетворюєшся? Коли стаєш звіром?» «Це неймовірно. Багато швидкості, багато сили. Тіло просто співає. Одного разу в коледжі я спробував кокаїн, і це ніщо в порівнянні з цим. А кров...» – він провів язиком по губах. «Мені, здається, я розумію. Про таке Дентон не розповідав, вірно? Про те, як впливає перетворення на ваші думки» хоча, напевно, він, мабуть, і сам не знав. «І коли ти перетворюєшся один раз...» Гарріс кивнув. «То просто не зможеш зупинитися. Це краще, ніж сон. Коли закінчується полювання, відчуваєш себе живим...» Він розплющив очі і подивився на мене. «Я не хотів вбивати тих людей. Ми починали зі злочинців. Це були наркоторговці». Ми збиралися їх взагалі налякати, а вони почали кричати і бігти, а ми на них полювали. І, боже мій, Дрезден, це було прекрасно! А потім ще полювали декілька разів на невинних людей, які опинились не в тому місці і не в той час. Гарріс відвернув голову від мене і кивнув. «Дентон сказав, що все розрулить» що ми зможемо повізити і ці вбивства на вуличних вовків. Просто зробимо так, щоб усі думали, що це вони. Тож ми погодились». Я похитав головою. «А тепер питання. Чому ви втягнули в це Макфіна?» «Це Дентон», – сказав ФБРівець. «Він сказав, що є ще один кандидат на те, щоб взяти на себе провину. Тож...» Ми увірвались в будинок Макфіна, і там були всі ці окультні штуки. Ми дещо зламали і поїхали, а наступної ночі загинуло ще більше людей. І ще більше наступної ночі. Саме тоді ми пішли за тим бізнес-партнером Марконе, за ним і за його охоронцем. А потім цілий місяць вийносу не казали, вірно? І кивнув. Дентон забрав пояси і сховав. Він тримався краще, ніж будь-хто. І, боже мій, бідолашна Бен так далеко зайшла, ніби вона вже навіть і не вважала себе людиною. Вілсон тримався не набагато краще. Але все ж так ми прожили місяць. А потім, декілька днів тому, вбили людину Маркуне. А вже ж? «Ти знаєш, скільки у нас проти нього було доказів? Ми знаємо, що він коїв, але не можемо довести справу до суду. Господи, Дрезден, він це заслужив!» «Можливо, так. А можливо, ні. Хто ми такі, щоб судити?» «А, а чому не ми?» «У нас є сила, і у нас є обов'язок використовувати її на благо. Ми просто виконуємо свою роботу!» «Чорт, Дрезден!» Якщо ти такий добродій, то повинен допомагати нам, а не заважати. Ці покидьки недоторкані, ти це знаєш. Я не згоден з вашими методами. Не згоден з тим, щоб інші люди брали на себе провину. Тобто ти хочеш сказати, що Макфін ніколи нікого не вбивав? Шорт забирай, та після поліцейської дільниці всі впевнені, що він монстр. Окрім мене. «Макфін опинився там, через вас. Це ви зіпсували коло!» «Так!» – виплюнув Гарріс з злістю та розчаруванням. «Окрім тебе, ти гарно зробив домашню роботу. Господи, в твоєму божевільному звіті для Мерфі навіть говорилось про пояси. Саме тоді Дентон почав сприймати тебе серйозно. І якщо б у тебе було більше місків, ти б вже тікав звідси!» Від Дентона та інших. Ти знаєш, забагато. А чому вуличні вовки? Навіщо ви мене відправили туди? Дентон хотів, щоб вони тебе вбили, щоб ми нарешті змогли дихати вільно. І він був упевнений у тому, що вони переслідуватимуть мене після розмови в гаражі. Так, і попросив мене слідкувати за ними. Далі ти знаєш, я побачив тебе в тій машині. Отже, ми планували удар по вуличних вовках сьогодні. Перш ніж Макфін вирушить за Марконе. І звідки така інформація?» Гарріс пирхнув. «Нам сказав сам Марконе. Ця змія попросила захисту в поліції». Я посміхнувся. «Думаєш, він знає, що це ви?» «Шорт забирай!» «Ні!» Відповів Гарріс. Підняв підборіддя і стиснув руки в кулаки. — Я закінчив. Якщо ти не збираєшся підтримати нас, то забирайся звідси, або тисни на хачок. Перестань витрачати мій час. Проте я ще не закінчив. Сказав я і притиснув пістолет до горла. — Передаш Дентону, що мені набридло гратись. Зустрінемось у Марконе на сході місяця. Гарріс видав хрипкий, блювотний звук. Його очі розкрились від моїх слів. Та припини, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що Дентон буде у Марконе, коли з'явиться Макфін, що він захоче переконатись, що там всі мертві. Він схоче бути тим, хто повідомить про все, що сталося. Ти скажеш, що я буду там, і скажеш, що йому це все не зійде з рук. Зрозумів, хлопче. Я послабив тиск. Гарріс невиразно, ствердно погодився. Я відійшов від агента, тримаючи пістолет у одній руці і пояс у іншій. Погляд агента жадібно слідкував за магічним артефактом. «А навіщо це все розповідати? Навіщо ти нас попередив?» Кілька секунд я дивився на Рудого. Перш ніж тихо відповів. Тому що мені не подобається, що ви робите. Що ви взагалі існуєте. І це зараз не ви використовуєте магію, а магія використовує вас для перетворення на тварин. Мені не подобається, що ви використовуєте страх для миру. Сьогодні вночі. Ваша черга боятись. Гарріс підвівся і зробив кілька кроків від мене. Пояс, сказав він. Віддай мій пояс. Забудь про нього. Найрозумніше, що ти можеш зараз зробити, це побігти, замкнутися у кімнаті і сховатись під ліжком. Обличчя агента побіліло. Він зробив крок до мене. Я ж направив на нього пістолет. Рудий завмер, стискаючи і розтискаючи кулаки. «Тобі це все не минеться!» – сказав він напруженим голосом. «На сході місяця!» – повторив я, потім розвернувся на каблуках і пішов з алеї. Хоча, скріж за все, мої шкарпетки у поєднанні з кульгавістю дуже псували образ крутого перця. Через тридцять футів мене зустріла Тера. Вона йшла дуже близько, щоб підтримати мене на випадок, якщо я впаду. — Ти помиляєшся, чарівник? — сказала вона і подивилась на мене своїми бездушними, бурштиновими очима. — Тобто, помиляюсь. — Вони не стають тваринами. Міс Вест подивилась назад і примружила очі. Тварини такого не роблять. Тварини вбивають, щоб їсти, захищають себе, свою зграю, свою територію. Вони не отримують радості від вбивства. Цьому можуть радіти тільки люди, чарівник. Я скривився. Гадаю, ти маєш рацію. Маю. Якусь мить ми йшли мовчки. Тож ти допоможеш моєму нареченому? Я спробую. Але, зрозумій, я не можу допустити, щоб він забрав більше життів. Вона кивнула. Її очі потемніли. Так, це його слова. Він думає про інших, а не про себе. Здається, твій наречений гарна людина. Міс Уест знизала плечима. А ці ФБР, вони спробують тебе зупинити? Ну, звичайно, спробують. І що тоді? Тоді мені доведеться з ними битись, вмовити їх здатись це нереально. Вони дуже сильно звикли бути звірами і не зможуть припинити бивати. І якщо вони нападуть, точніше, коли вони нападуть, мені доведеться зібрати в кулаці всю свою людяність. Кінець 25-го розділу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!